Oi gente bonita, meu nome é Alissa, esse é o Minigame, o mais novo podcast do Super Controle. Hoje nós vamos juntos conhecer a história de uma das empresas mais próximas de sua legião de fãs, que é a desenvolvedora de um dos first person shooters mais jogados de todos os tempos. Acho que vocês já perceberam que o minigame de hoje é sobre a Valve. a Valve foi fundada 14 anos atrás em Kirkland, Washington, por dois ex-funcionários da Microsoft, o Mike Harrington e o Gabe Newell, que todo mundo já conhece que foi produtor no desenvolvimento dos três primeiros Windows e trabalhou na Microsoft por 13 anos. Os dois queriam aplicar essa fortuna absurda que foi feita nesses anos de trabalho na Microsoft em alguma coisa que fosse interessante e motivante e tal. Nenhum deles tinha experiência com desenvolvimento de jogos mas era isso que eles queriam fazer mesmo com uma certa insegurança, então eles fizeram. Essa dúvida meio que passou, porque um amigo em comum apresentou os dois, adivinhem a quem? Ao John Carmack, da id Software, que é ninguém menos que a cabeça por trás de Doom. O John acabou convencendo os dois a seguirem com essa ideia de montar uma desenvolvedora de jogos, e também os incentivou a comprarem uma licença da Engine do Quake, que daí eles já podiam começar o desenvolvimento de um jogo novo. E então a Valve foi fundada, e ela foi fundada oficialmente no mesmo dia do casamento do Gabe. Mas até a Valve se chama Valve. Outros nomes muito estranhos foram sugeridos, incluindo Fruitfly Ensemble, Hollow Box e Rhino's Car. Tipo, que nenhum dos três faz algum sentido. E no fim o nome mais simples acabou ganhando. E aí, a Valve nasceu. Uma das coisas mais bacanas que a Valve fez logo de início foi ter procurado por pessoas talentosas não só na indústria já consagrada, mas sim no meio dos modders que faziam mod de jogos já conhecidos. Esse começo que já era voltado para a criação em comunidade já demonstrava a visão da Valve com a relação com os futuros jogadores. É, com a equipe formada, a empresa precisaria de uma publisher, né? Que é responsável pela publicação dos títulos. Só que isso, meu amigo... Seria difícil, porque o projeto de jogo que a Valve tinha foi considerado muito ambicioso para a época. E é aí que entrou a Sierra Online, que demonstrou interesse em lançar um jogo em 3D na engine do Quake, então estava tudo dando certo. E porque a Valve era uma empresa nova, que prometia grandes revoluções, a Sierra resolveu não arriscar e o contrato de publicação foi assinado para apenas um jogo. Então, se as coisas dessem errado... Não haveria nada prendendo a publisher da empresa e os dois poderiam sair andando cada um para seu lado. E foi na E3 de 1997 que a Valve finalmente revelou qual era esse jogo revolucionário e ambicioso. Half-Life. A previsão de lançamento era para esse mesmo ano, e a Sierra já tinha começado a campanha publicitária de divulgação. Mas a Valve decidiu que era necessário atrasar o lançamento e passar um pente fino no jogo, que na opinião deles precisava de revisão. O atraso do lançamento chacoalhou a relação com a publisher, mas o objetivo era melhorar o jogo, com a experiência que o time ganhou naquele ano, né? E como a Valve foi fundada do bolso próprio do Gabe e do Mike, com a fortuna que eles conseguiram na Microsoft, eles tinham como se arriscar absurdamente desse jeito. É, mas isso acabou compensando mesmo, porque a qualidade de Half-Life depois dessa revisão mudou drasticamente apesar dos atrasos. O jogo foi praticamente refeito do zero e foi desenvolvido numa versão bastante modificada da engine do Quake, que era o original, e essa engine nova recebeu o nome de Gold Source. Só não sei se isso realmente interessa a vocês, né? Mas. <risos> Depois dessa série de atrasos, o jogo foi finalmente lançado em novembro de 1998 com uma recepção calorosa. A principal inovação de Half-Life, acho que todo mundo já conhece, já jogou, foi na maneira de contar a sua história, né? que não é transmitida através de cutscenes e sim experienciada pelo próprio jogador, que é colocado e jogado no meio da ação. Rapidamente, o jogo ascendeu até a posição de jogo do ano e, eventualmente, até hoje, está na prateleira de jogos indispensáveis de todo gamer. Além de ter vendido mais de 9 milhões de cópias até 2008, sem contar as vendas digitais, mas não conte com a minha palavra nisso, porque eu fiz uma pesquisa meio preguiçosa com relação a esses números. Na verdade, eu não achei nenhum número muito confiável com relação à venda do Half-Life, mas acredite em mim quando eu digo que foi pra caralho. Por causa dessa boa recepção, mais tarde a Valve pediu para que a Gearbox Software fizesse duas expansões para o universo de Half-Life, enquanto a Valve focava em outros projetos. Essas expansões feitas pela Gearbox Software na época Foram a Opposing Force Que conta a história do, da perspectiva dos soldados né, A história do Half-Life na perspectiva dos soldados E a Blue Shift Que conta a história da perspectiva De um dos seguranças da Black Mesa Mas voltando a falar Dos modders é, A história da Valve com a comunidade de mod Não acabou na criação da empresa Quando eles contrataram as pessoas mais legais da comunidade Essa postura era considerada meio inédita, era meio inédita mesmo, já que a maioria das desenvolvedoras tinha medo de expor o seu código para a concorrência, né? medo de que fosse tudo roubado. A Valve, que enxergava além disso, viu nessa abertura uma oportunidade de fortalecer a comunidade e a empresa ao mesmo tempo, e foi assim que mods para Half-Life como Day of Defeat conseguiram um lugar ao sol do lado do jogo original. Outro mod muito importante para a história da Valve foi o mod Team Fortress para Quake, Que foi transportado para Gold Source a pedido da Valve. E mais tarde nós voltaremos a falar sobre isso. Só que assim, quando a gente fala de Valve e de mods, precisamos falar do maior e mais popular mod da história da empresa, e eu tô achando que vocês já sabem qual é: Counter-Strike. O famoso CS foi tão bem recebido entre os jogadores que quase um ano depois do seu lançamento, a Valve decidiu juntar o time responsável por ele e convidar todo mundo a trabalhar na empresa. Aí a Valve começou a comprar os direitos pros três mods que eu já citei antes, né? Incluindo esse, e eventualmente foi lançando os mesmos como jogos standalone. E ao contrário do que as empresas pensavam, liberar o código acabou aumentando as vendas, porque ainda era necessário possuir o jogo original, no caso Half-Life, para jogar os mods. E assim os mods serviam de publicidade pro jogo, né? Tipo, uma publicidade quase gratuita. E tanto o Valve quanto os jogadores saiam ganhando. E em maio de 1998... Os criadores do Team Fortress que eu falei antes foram agregados à equipe e quase um ano depois, em abril de 99, o Team Fortress Classic foi lançado como uma adição grátis ao Half-Life e eu sei que tem gente que joga até hoje. Mesmo com tanto sucesso, o único produto desenvolvido pela empresa exclusivamente tinha sido Half-Life mesmo. E depois de 5 anos sem dizer nada sobre novos lançamentos, a Valve anunciou Half-Life 2 na E3 de 2003. A história do desenvolvimento do Half-Life 2 foi bastante conturbada, antes do jogo ser lançado um hacker conseguiu entrar nos servidores e roubar código do ainda não terminado Half-Life 2, foi um dos maiores hacks e uma das maiores sacanagens da história do desenvolvimento de jogos, porque código suficiente foi roubado para permitir que as pessoas jogassem algumas fases do jogo. Só que assim, essa versão tava muito longe de ser finalizada, e por isso estava tava tão cheia de bugs e problemas que a impressão dos jogadores foi muito ruim. Foi ruim o suficiente pra fazer a Valve atrasar o lançamento, novamente. O cara que hackeou o jogo, o alemão Alex Gamb, até pediu uma entrevista de trabalho, bem cara de pau mesmo. E a Valve inclusive tentou usar isso pra atrair ele diretamente até as mãos do FBI que foi contratado no caso. O cara percebeu a armadilha e não foi mas acabou sendo preso na Alemanha mesmo. Esse foi um dos episódios mais esquisitos e memoráveis da indústria. Nesse meio tempo, a Valve também arrumou encrenca com a Vivendi, a empresa mãe da Sierra, por causa da distribuição dos seus jogos em cybercafé. Entre outras coisas, a Valve acusou a Vivendi de não distribuir seus royalties corretamente, vendendo cópias do jogo diretamente para os Cybercafés. Ou alguma coisa assim, é uma história meio complicadinha mesmo. A Valve gostaria de ter controle sobre esse processo através da distribuição digital que foi o nascimento do Steam. E Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Essa briga continuou até depois do lançamento do Half-Life 2 e as empresas eventualmente resolveram os problemas fora dos tribunais. Mas como eu disse, é uma história meio complicadinha e o que importa é saber que rolou esse processo todo e durou um bom tempo, né? Tipo, foi bem complicado. É, depois de tudo isso, Half-Life 2 foi finalmente lançado em 16 de novembro de 2004, com seis anos de desenvolvimento e sob muita expectativa do público fiel ao jogo original. O jogo foi coincidentalmente lançado só uma semana depois do lançamento de Halo 2, outra série muito aclamada de ficção científica. Half-Life 2 foi feito na Engine, desenvolvida pela própria Valve, que também foi usada para atualizar os gráficos dos Counter-Strike, que é chamada de Source, e a Valve usa até hoje. Apesar da demora, do roubo de código e dos problemas da justiça, a sequência de Half-Life conseguiu superar o legado do jogo original, mantendo seu jeito inovador de contar histórias, exibindo gráficos e animações extremamente polidos, além de personagens e roteiro muito interessantes. Tá aí o Gordon Freeman, né? O personagem do primeiro jogo e a edição também da Alyx e tal. Muito memorável também. Mas mais inovação também apareceu nos puzzles baseados em física, né? aqui. Na época era uma puta novidade E quebrava o ritmo da de combate Era realmente uma inovação bacana assim, Uma inovação técnica bem bacana Na época do lançamento E como se sabe Half-Life 2 é, até hoje Um dos jogos mais aclamados De todos os tempos e acho que Pouquíssima gente Não gosta de Half-Life 2 né? Talvez aqueles que não gostem De First Person Shooters em geral Mas Half-Life 2 é realmente Um ótimo jogo É, o jogo foi lançado na plataforma Steam Que agora eu vou chegar no Steam e vou falar sobre ele Que é o amor da minha vida Que também é uma das maiores invenções da Valve né? Além de ser o amor da minha vida E foi lançado dois anos antes, em 2002 Que também ajudou a distribuir o Counter Strike E os mods O Steam, pra quem não conhece Eu duvido que alguém não conheça, mas eu espero que se alguém não conhecer Passe a conhecer a partir de hoje Até porque tá rolando uma Holiday sale bem bacana Que vocês podem comprar jogos com preços Absurdamente gostosos O Steam, basicamente, é uma loja virtual que tem um gerenciador de conteúdo, né? Onde você baixa updates para os jogos, é, baixa patches e tem uma estrutura de fóruns, né? Para conversar com os desenvolvedores dos jogos. E também é uma comunidade social onde você né, tem amigos, compara achievements e tudo mais, compara tempo de jogo e... serve como um repositório de servidores, né? Para jogos multiplayer. Então, assim... O Steam ainda é requisito para os jogos da Valve, assim como foi com o Half-Life 2, né, quando ele foi lançado. E então, porra, um software que faz o trabalho de baixar o jogo, fazer updates, checar esse jogo original, tudo isso. Cara, isso realmente revolucionou a maneira como os jogos são vendidos na época e ainda tá mudando lentamente a indústria de jogos. Tanto que distribuição digital é um negócio que tá cada vez mais popular entre entre jogadores, não existe mais essa coisa de obsessão com a caixinha, né? com a coisa física do jogo, e essa possibilidade de manter os seus dados na nuvem, né? no cloud, e sincar o conteúdo entre vários computadores, então você pode jogar um jogo no trabalho, em casa, e ter sempre o mesmo save. Isso realmente está mudando a maneira como os jogos são vendidos. E quando a Valve pensou inicialmente nessa ideia de distribuição digital, ela foi atrás dos grandes, tipo, a Yahoo, a Microsoft, a Real Networks, e levou essa listinha de ideias, né? Isso que eu citei antes. E ninguém achou que aquilo fosse possível na época. Tipo, ninguém. Ninguém achou que distribuição digital valesse a pena na época. E, de novo, numa puta manobra arriscada, a Valve decidiu fazer isso sozinha, do bolso. Esse tipo de distribuição também permitiu que o conteúdo chegasse diretamente nos jogadores. Fazendo com que quem comprar Half-Life 2, por exemplo, ganha o CS, o Half-Life Deathmatch, o Lost Coast. Inclusive, o Lost Coast, que eu não mencionei antes, era mais uma demonstração técnica para mostrar mesmo os avanços da indie. Esse tipo de conteúdo grátis existe até hoje e é um dos maiores atrativos pra a pelo Steam. Então, DLCs gratuitos também são... Uma coisa legal que o Steam proporciona. A Valve manteve a postura aberta com a comunidade, abrindo novamente o código de Half-Life 2 para a geração de novo conteúdo, o que fez mods bem legais, como o Age of Chivalry surgirem. Assim como um dos mods mais interessantes, até, na minha opinião, que é o Gary's Mod, que, na verdade, é mais um brinquedo do que um jogo, né? Mas é bem legal. Vocês poderiam dar uma olhadinha. Isso, assim só aumentou o interesse da comunidade. Essa liberdade que as pessoas tinham assim, de fazer o que quisessem com o jogo que elas tinham comprado, afinal de contas. É, e acabou gerando o tipo de interação que a Valve, eu acho, sempre quis promover né? entre a empresa e a comunidade. Então, assim, além de inovar o meio de distribuição, a Valve também inovou no meio de desenvolvimento. É, não só através da produção de conteúdo pelos jogadores, Mas também na própria empresa, né, ela fez, depois do, do Half-Life 2, ela fez jogos mais curtos, com tempo de desenvolvimento menor, preço mais baixo, e na mesma engine dos interiores. Então eles apenas utilizavam algumas atualizações aqui e ali, né, mudavam alguma coisinha na engine pra deixar o jogo mais bonito, mais, é, mais eficiente, né. Só um ano e meio depois do lançamento do Half-Life 2, compara isso com o gap de 5 anos, 6, de diferença entre o primeiro Half-Life e o segundo... É, então, um ano e meio depois do Half-Life 2, o episódio 1 foi lançado. E custou apenas 20 dólares, isso em 2006. Assim, depois do sucesso comercial do episódio 1, a consequência natural seria o lançamento do segundo episódio, né? Tipo, óbvio. Mas, o que ninguém esperava, que foi o que os jogadores ganharam, foi a Orange Box, que acredito que muitos de vocês tenham, que juntava cinco jogos pelo preço de um. Que era o Half-Life 2... É, os episódios 1 e 2 que estava sendo lançado na Orange Box é, o Portal e o Team Fortress 2 essa Orange Box foi lançada em 2007 e foi lançada ao mesmo tempo no Windows e no Xbox 360 mais tarde a EA, que atualmente é o publisher da Valve fora do PC fez um port da, da Orange Box o Play 3 então assim, cara juntar um jogo muito antecipado como o episódio 2 com outros dois que não foram anunciados O Team Fortress 2 e o Portal foi uma manobra muito inteligente que compensou tanto financeiramente quanto em expectativas do público o Team Fortress 2 como nós aprendemos a amar e respeitar no nosso coraçãozinho é a sequência do Team Fortress Classic que foi trabalhada esteticamente de forma estilizada, né, e cartunesca, que é realmente diferente do Team Fortress Classic né, original. A jogabilidade também é bem diferente, é, porque é, foi bem cuidadosamente balanceada entre as nove classes e toda a temática do jogo está bem distinta do, do original. Assim. Hoje o Team Fortress 2 é um sucesso de vendas e continua recebendo conteúdo novo em um ritmo constante, né? Então assim, todos os modos novos de jogo itens novos, chapéus, armas sets novos a produção que vem da comunidade como a Valve sempre gostou de fazer com a entrada de itens feitos pelo pessoal do fórum de 3D ou Polycount inclusive rendendo dinheiro para quem produziu esses itens no Polycount a galera tá ganhando uma graninha boa, só com a venda desses itens pro TF2 o que é, pô, muito legal Já Portal, sendo um jogo de puzzle curto, curtíssimo, e uma propriedade intelectual nova que ninguém nunca tinha ouvido falar, acabou caindo nas mãos de jogadores incautos, e por conta do seu charme em roteiro e gameplay inovadora, também ganhou muitos fãs. Na verdade assim, o Portal também era a produção de uma desenvolvedora independente, que o jogo se chamava originalmente Norbacular Drop, mas tinha essa mecânica de portais também é, e a Valve pegou essa equipe e jogou lá na Valve e eles fizeram uma propriedade intelectual diferente, com esse tema mais é, de ficção científica e tal essa coisa toda, e escreveram um roteiro muito engraçado espero que vocês todos tenham jogado se não jogaram, façam o favor de jogar porque é um jogo curtíssimo e bem baratinho quem não comprou a Orange Box né Que realmente é muito engraçado A parte do roteiro A parte dos diálogos Que são basicamente unilaterais Mas realmente assim Conquistou muitos fãs Bastante mesmo Foi um negócio bem interessante de ver Que era uma coisa não esperada Que acabou dando muito certo Tanto que já tem sequência anunciada E lançamento previsto para 2011 Já estamos quase lá E vai ser em abril Mal posso esperar Música o que a Valve fez depois disso foi se distanciar da série Half-Life embora todos esperem o episódio 3 e a Valve acabou anunciando uma série nova que foi a do Left 4 Dead o primeiro jogo foi lançado em 2008 que tá no meu coraçãozinho, porque eu gosto muito é a matança de zumbis que é junto com uma inteligência artificial bem persistente, que é o diretor contribuiu para uma experiência bem nova de multiplayer assim, como é um jogo de cooperação, co-op, mas também tem versus, ou seja, você joga tanto como sobrevivente do Apocalipse Zumbi quanto como zumbi é um jogo muito bacana mesmo de jogar em, em grupo, assim entre amigos, né, no caso é, esse diretor que eu falei leva em consideração a performance dos jogadores e muda a experiência de acordo, então nenhuma vez que você vai jogar vai necessariamente ser igual a outra Algumas vezes vai ser mais difícil, algumas vezes você vai encontrar um tank aqui e outras você vai encontrar lá. Algumas vezes você vai conseguir muita munição, muita, muito health pack, vai ser mais fácil e outras não. Então, se você tá indo muito mal, o diretor dá um né, um copinho de chá. Assim. Copinho de chá, nem existe essa expressão, é colher de chá, né? Mas então, o diretor dá uma colher de chá se você tá indo muito mal. E se você tá indo fucking bem, O diretor saca ali uns zumbis bacanas ali, menos munição, menos health pack pra você se ferrar. Isso é muito legal. Além disso, a Valve também anunciou DLCs gratuitos após o lançamento, né? Que é bem de acordo com o que a empresa fez esse tipo de conteúdo gratuito. E como era de se esperar, o jogo vendeu muito bem. Eu mesma né, comprei não muito depois de ser lançado, porque eu joguei o demo e me apaixonei à primeira vista. É... Mas nem um ano depois do lançamento de Left 4 Dead, A Valve anunciou a sua sequência, né? O Left 4 Dead 2, meio óbvio, mas... Enfim, o Left 4 Dead 2 tem mais zumbis... Mais desafios, mais DLCs, tudo mais... Né? Mais bonito, mais tudo. E isso gerou uma certa controvérsia entre os fãs. Admito que até eu fiquei um pouco decepcionada com essa postura de estar vendendo um jogo tão... Em cima de, né, do lançamento do original. E todo mundo argumentou a mesma coisa. Que um tempo tão curto de desenvolvimento, menos de um ano... Era sinal de que a Valve estava se vendendo E que o jogo original não ia ter os DLCs prometidos Que realmente não teve, eu acho, até o lançamento do Left 4 Dead 2 Nenhum DLC prometido tinha sido lançado ainda Embora agora tenha sido, né, e tal Todo mundo tem a... temia que a comunidade de Left 4 Dead original Tivesse né, na linha do esquecimento Então, assim, rolou boicote Raiva generalizada, alardeada pelos fóruns do Steam A galera muito brava mesmo A Valve, assim, fez questão de lançar o DLC prometido A Left 4 Dead O primeiro foi O... Esqueci qual que foi o primeiro agora Ah, não importa Que eu não tô mais lendo meu papelzinho, agora eu tô inventando Na minha cabeça mesmo, mas enfim Teve o primeiro No helicóptero <risos> E agora Também recebeu o The Passing, o The Sacrifice Tudo mais E continua recebendo conteúdo em geral, né Tipo, não foi esquecido nenhum Nepal pau E... Assim como o TF2, né? Também não foi esquecido, óbvio que não será. Não sei se vai existir um TF3. Ah, tá, lembrei. Foi o Crash Course, o primeiro DLC do Let's Forever. Como pude esquecer? E além disso, para contribuir mais ainda, assim, para o apaziguamento dos jogadores, os líderes do boicote foram levados até a sede da Valve para jogar o jogo novo e tal e entender. O processo de desenvolvimento, as razões que a empresa apresentaram para eles, assim, sobre por que, que eles foram lançar essa sequência tão rapidamente. E isso parece ter funcionado, porque Left 2 recebeu mais pre-orders do que o seu antecessor. Então o pessoal do boicote acabou desistindo porque se apaixonou pelo jogo. Eu, pessoalmente, ainda prefiro os personagens do 1, embora eu goste mais do 2 como um jogo, pela variedade de gameplay, né? Você tem mais zumbis diferentes para diferenciar o gameplay mas os personagens são meio é, sei lá não curto muito eles <risos> mais recentemente a Valve anunciou a contratação do Ice Frog, um dos criadores do famoso mod de Warcraft, o Dota que também aposto que muitos de vocês jogam por o desenvolvimento de um novo jogo agora já se sabe que o jogo em questão obviamente é a sequência desse que até então foi nomeado Dota 2 ainda está em fase de lançamento mentira, ainda está em fase de desenvolvimento e deve ser lançado no ano que vem arrebendou, não, a Valve sempre se mostrou mais próxima do seu público do que a maioria das empresas, isso é sem dúvida porque a Valve sempre ouviu e respondeu as dúvidas e angústias, né, dos seus jogadores, e foi sempre muito aberta a críticas e sugestões e mesmo com esse histórico de atraso no lançamento de jogos, que é o tão temido Valve Time, que a Valve diz que vai lançar num dia, lança no outro diz que vai lançar material novo pro TF2 num dia da semana e lança no outro diz que é numa hora, mas é no outro dia é tipo de coisa A Valve, querendo ou não, cumpre as suas promessas e atinge as expectativas dos seus jogadores. Né? Pouca coisa fica pra trás. Então, assim... Ai, por que eu falo tanto então, assim? Não tinha reparado isso até agora. Então, seja revolucionando o meio de distribuição e publicação de jogos, ou seja criando jogos envolventes e marcantes que todo mundo curte, A Valve com certeza merece um lugar nos nossos corações. Pelo menos eu sei que no meu eles já tem um cantinho muito especial. E eu sempre serei fã a não ser que eles me, né, me decepcionem muito fortemente. Porque até agora isso não aconteceu. E tudo bem que a gente se sujeita, né? Quando saiu, quando saiu o anúncio do Half-Life 2 eu fiquei puta, mas não, não tive como resistir. A Valve acabou me fisgando novamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse minigame a gente se vê na próxima quando eu vou falar sobre a profissão de artista 3D com um camarada meu que é um ótimo artista 3D e a gente vai discutir um pouquinho sobre como funciona essa profissão o que você tem que fazer para entrar nela qual é o perfil que mais se encaixa nela e tudo mais nos vemos na próxima aqui no Super Controle e fiquem aí com a música dos Midnight Riders, a banda fictícia da Valve É, que aparece no jogo Life for a 2. O nome dessa música é Save Me Some Sugar, mas tem mais outras três, uma banda bem bacana, de como um amigo meu diria, Motorcycle Rock. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Beijão!